FSN FSN Să nu voi fie poftă de râme Nu sunt așa bune, se fi, nu trebuie să Numai la noi odată Într-o tabără am pus într-un sandwich Râme, cine știe cum a fost Și cineva chiar le-a băgat în gură Nu le-a mâncat Dar le-a băgat în gură E un joc fain care puteți juca în clasă la voi Deci uh, Uite, un joc fain Dar la conferință nu-l jucăm Eu nu știu uh, în Noul testament, cei care răsfâiți în vechiul. În nouul testament, FSN. Uh, la conferință, nu știu ce se întâmplă cu ăștia din țară, dar parcă nu sunt așa de puternici ca noi. Uh, vă dau un exemplu. Nu știu dacă la ultima conferință care am fost, am adus aici 10 reprezentanți de 10 biserici, 10 localități diferite și le-am dat apă borsec. Nu știu dacă vă aduceți aminte, un litru jumate. Noi am mai făcut jocul ăsta la tabără, cu, no cu Salemul Atapă Obus, Salemul... Nu au treabă. Când le-am dat la, la cei de la conferință, m-a Vomita aminte, Ua, așa vomitau săracii, deci nu mai știam. Eu, dar nu trebuia să se întâmple asta. Cedat. No, bun, bune, feseni, ați găsit feseni. Dacă aveți, dacă aveți jocuri bune pentru conferință, veniți la AMA și îi le, îi le spuneți, ce, așa, ce, găsiți un joc fain, veniți și să pregătim jocurile faine, cu toți, știi? în capitolul 6, versetul 10, în fiecare seară, noi ne îndreptăm spre cuvântul lui Dumnezeu și uh, poți să îl iei în mână, să îl pupi, pentru că e, e, e drag, mie mi-e e drag cuvântul ăsta, în fiecare dimineață de deschid, găsesc tot timpul. Când nu citesc din el, parcă nu mă, nu știu, parcă nu, o parte din mine nu a fost hrănită. Și Iisus spunea că omul, și de fapt e din Vechiul Testament citat, omul nu va trăi doar cu pâine. Că omul are nevoie de, de cuvântul lui Dumnezeu. Și Așa că Efeseni 6, versetul 10, o să citim până la versetul 17. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Înseamnă că are o armătură Dumnezeu. Ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, adică împotriva oamenilor, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să, puteți vă, ca să vă puteți împotrivi în ziua cearea și să rămâneți în picioare după ce veți fi birui totul.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 Și întoarceți la Mergeți încă câteva pagini în, Spre sfârșit La 1 Petru 1 Petru Capitolul 5 1 Petru Capitolul 5 Versetul 8 Scrie, scrie așa Fiți treji și vecheați Uite-te la vecinul tău spune uite dacă doarme Trezește-te spune Dacă doarme când dormea oli la biserica baptistă. Iați capul de pe umărul meu, nu dormi. Fiți trezbi, Biblia spune și tre și fiți și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în nume trec prin aceleași suferințe ca și voi. În seara asta vreau să vorbesc Um, în cele două ore care au mai rămas În 1 aprilie uh, Și aici se încheie cu aprilejul uh, Vreau să vorbesc despre subiectul Dușmanul public numărul 1 Dușmanul public numărul 1 Mulți cred că e o am Bin Laden Noi O să vă spun dușmanul public numărul 1 Haideți să ne rugăm și um, vom, uh, vom începe mesajul Doamne, să mulțumesc pentru seara asta, pentru fiecare tânăr care este aici, îți mulțumim pentru cuvântul tău care ne dă viață, îți mulțumim pentru cuvântul tău care este o hrană pentru noi și îți mulțumim că nu trăim doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura ta. Și îți mulțumesc, doamne, pentru că suntem adunați împreună, suntem aici în numele tău și vrem ca tu să ne vorbești, vreau, doamne, ca tu să trezești pe cei ce dorm, vreau, doamne, ca tu să vorbești fiecare persoană și să ne ajut, doamne, să știm cum să ne împotrivim diavolului. Și ce să facem ca să îl biruim? Așa că mă rog ca în seara aceasta, Doamne, Tu să te folosești de mine, mă rog ca limba mea să fie ca pana unui scritor iscusit în mâna Ta și mă rog ca cuvântul Tău să aducă rod în fiecare inimă care ascultă în această seară. În numele lui Iisus Hristos, mă rog. Amin. Amin. Am un citat cu care vreau să încep, ea unui general pe nume Patton. El a spus așa, Omul care își cunoaște dușmanul știe cum să obțină victoria. Omul care își cunoaște dușmanul știe cum să obțină victoria. Omul care își cunoaște dușmanul știe cum să obțină victoria. Gen, generalul Patton a spus aceasta. Omul care își cunoaște dușmanul știe cum să obțină victoria. Când ești într-un război și vrei să cucerești și vrei să învinci un dușman, E foarte important pentru tine să-l să cunoști. important. Pentru că dacă trebuie să știi de ce, de ce te atacă, trebuie să știi care e motivația lui, trebuie să știi ce arme are. Imaginați-vă dacă ești un trip din Africa și ai sulițe și faci toate mătările care le fac cei din triburi și te atacă, ei aud că America o să ne atace. Și ei vin cu sulițele lor și cu praștile lor. O să-l batem... Dușmanul nostru. În primul rând, e naiv și ignoranți. De ce? Nu-și cunosc dușmanul. Pentru că dușmanul are aeronave care nici măcar nu sunt conduse de piloți, care zboară deasupra și mai lasă o bombă. Puf! Unde e inamicul nostru? Păi, greșeală numărul unu. Nu ai cunoscut dușmanul. În luptă trebuie să știi să-ți cunoști dușmanul, dacă vrei să obții victoria. Și dacă nu poți să fii ignorant, mă duc să mă lupt, că nu-l cunoști. Trebuie să-l studiezi, trebuie să-l cunoști. Într-un război și de-aia de multe, de multe ori au spioni printre poporul care vrea să-l atace pentru că vrea să știe punctele slabe ale dușmanului, vor să știe punctele tare ale dușmanului, vor să cunoască aceste lucruri. Acum ca în sport, nu știu la câți vă ce sportul, cei că nu vă place sportul, nu știu ce vă place, dar în orice caz... Fotbalul, de exemplu, îmi place mult fotbal pentru că uh, am de-a face și întâlnesc mulți antrenori care sunt buni strategi. Și uh, auzisem despre cei care nu-l cunoașteți pe Mourinho, cel care e antrenor la Real Madrid acum, se pare că e cel mai bun antrenor uh, momentan, este unul care e un strateg bun. De ce? Pentru că ori de câte ori înainte de un meci, el stă și își analizează echipa care va juca împotrivă. El stă și analizează și studiază. El stă și analizează și studiază echipa respectivă pentru că vrea să afle cât mai multe despre punctele slabe, punctele tari. Vor să afle cât mai multe despre modul în care va juca, care sunt atacanții, care e ofensiva. Vor să știe aceste lucruri, ei sunt și am văzut de multe ori Cum sunt antrenamentele unei echipe de fotbal Se uită la televizor Și văd cum joacă echipa oponentă Se uită cum joacă Pentru că vor să-l afle Vor să cunoască slăbiciunile Și m a -am aduc aminte M-am uitat, au fost marți, meciul România-Bosnia Mă -am Nu, Luxemburg și mi-am aminte, dar de fapt, când a fost România-Bosnia? Sâmbătă? Sâmbătă, spunea Răzvan cu antrenor echipe naționale, că or analizat echipei, jocul echipei Bosniei și și că da seama că, da seama că au, un atac, au atacanți buni și au mișlocași buni și noi o să avem o defensivă care să-i oprim. Și da, a fost interesant. Uh, nu studia destul de bine jocul uh, acesta al, uh, al echipei Bosnie, Ca să-l învingi pe diavol, nu poți să fii ignorant de tacticele lui, trebuie să-l cunoști, trebuie să știi cine îi, trebuie să știi cum lucrează, trebuie să fii pregătit. Pentru că un lucru e sigur, e dușmanul tău. Și atâta când nu-l cunoști și nu știi cum lucrează el, vei pierde ori de câte ori. Te vei, uh, vei fi atacat de el, vei pierde ori de câte ori, ori de câte ori el va veni și te va ispi Pentru că nu-l cunoști, nu știi cum lucrează. Așa că în seara asta aș vrea să vă explic cine e dușmanul tău. Și dușmanul acesta nu e numai dușmanul creștinilor. E dușmanul public al omenirii. E un dușman universal. Și o să vedeți care e scopul lui. Dacă ar fi cineva care te urăște în seara asta, ar fi el. Și te urăște cu o ură pe care nu o poți nici tu înțelege, dar te urăște că porți chipul lui Hristos. Te urăște că semeni cu Hristos. Te urăște că Hristos te iubește pe tine și El te urăște. El te urăște. Și aș vrea să vi-l prezint, acest dușman al vostru, aș vrea să-l prezint. Aș vrea să vedeți ce spune Biblia despre el. Aș vrea să vedeți cine este el, de unde vine el. Aș vrea să știți aceste lucruri ca să puteți să-l biruiți. Aș vrea să crezi că o să vorbim astăzi, o să învățăm tot despre deavol. Nu o să pot să vă spun tot despre el. Dar să vă spun câteva lucruri care o să te ajute pe tine. Tinerii creștini care cred că ei pot să meargă fără să-l cunoască, pot să-l birue fără să știe se înșală amarnic și acești tineri sunt cei care tot timpul cad în capcana lui. Și diavolul râde de ei. Râde de ei. Vreau să vă spun că diavolul nu este o persoană imaginară. Hai să ne imaginăm pe cineva rău. U, Uu, diavolul! Uuu, hai să-i punem corne! Uu, nu este o persoană imaginară. Este o persoană reală. De unde vine el? Păi, nu o să vă vine să credeți, dar el provine din cer. Nu o să vine să credeți că Dumnezeu l-a creat pe el și l-a creat -o un înger, atât de frumos, i-a pus numele Lucifer, fiul dimineții. Și era așa de frumos îmbrăcat cu pietre prețioase, era de o, de o frumusețe uh, strălucitoare, era, menirea lui a fost să conducă întreaga o știre cerească în laudă și închinare adresa lui Dumnezeu. Și a făcut asta o perioadă, până când s-a gândit mă voi ridica deasupra lui Dumnezeu. Până când s-a gândit, n-ar fi fain să primești și eu laudele. să spune oameni ce fain e și eu. Nu tot să spune ce fain e Dumnezeu. În momentul în care a spus, voi fi, mă, voi fi ca Dumnezeu. A intrat mândria în inima lui și păcatul a luat ființă. Și în momentul acela a cauzat o rebeliune în cer. El și cu o din îngerii pe care Dumnezeu a făcut a fost alungați din cer și trimiși într-un loc pentru ei, numit Iad. Și de atunci a în locul acesta. Vor fi veșnic în locul acela, nu vor dispărea, veșnic vor fi acolo, împreună cu cei care nu se împacă cu Dumnezeu. Din nou, iadul acesta n-a fost făcut pentru oameni. -a intenția lui Dumnezeu n-a fost așa de oribil făcut locul acela, că n-a fost făcut pentru oameni. Dar oamenii, în mod deliberat, aleg să meargă. Pentru că în momentul în care nu îl alegi pe Dumnezeu, Biblia și El spune că tatăl tău e diavolul. Nu poți să spun că eu sunt în lume, nu sunt cu Dumnezeu. În momentul în care nu ești cu Dumnezeu, Isus a spus clar, Tatăl vostru, Tatăl miciunii, diavolul. Nu există altă, ori ești cu noi, ori ești împotriva noastră. Și așa că acest înger, în momentul în care a căzut din cer, i s-a schimbat numele, nu mai, este același, nu mai are același nume. Așa cum Dumnezeu, de la o persoană păcătoasă, cum a fost Saul, i-a schimbat numele când a venit în Împărăția lui Dumnezeu, s-a numit cum? Pavel! Când Avram, Dumnezeu a vrut să îl facă și un tată al multor neamuri, i-a schimbat numele din Avram în Avraam. Dumnezeu e obișnuit să schimbe numele oamenilor, să arate ceva despre destinul lor. Când Satan a căzut din cer s-a schimbat numele din Lucifer în numele lui, poți să-l pui, satan. Acum, haideți să vă spun ceva ce spune Biblia despre el. Trebuie să-l cunoașteți, trebuie să-l știți cine îi, ca să știți să vă împotriviți lui. cine -i? Satan. Cum o descrie Biblia pe acest satan? Șiret, amăgitor, ispititorul, cel rău, Belzebul, domnul dracilor, un ucigaș. Stăpânitorul lumii acesteia, am toate am versetele pentru cei care vreți să vedeți și să studiați mai mult. Stăpânitorul lumii acesteia, Dumnezeul veacului acestuia, Domnul puterii văzduhului, stăpânitorul întunericului acestui veac, pârâșul fraților, îngerul adâncului, în evrește Abadon, în grecește Apolion îngerul adâncului, așa e se spune lui, adâncului. Balaurul cel mare, șarpele cel vechi. întâlniți pe Satan. Asta e Satan. Hai să vorbim un pic despre numele lui Satan. Știi ce înseamnă Satan tradus? Dacă ar fi să traducem numele lui, ce înseamnă? Înseamnă vrășmașul, adversarul, dușmanul. Aș vrea să înțelegeți, el e dușmanul tău. Simon nu prietenul tău, diavol, el e dușmanul tău, te urește. El este un adversar, dar nu numai a creștinilor și a bisericii sale, este, a, este dușmanul public numărul 1, în Orabia, în România, în lumea întreagă. El, satan numele lui. În momentul în care elu-i place ca să... Ca oamenii să creadă că nu există. Și când reușește să facă chestia asta, reușește să se convigă pe oameni că eu nu există. în avantajul lui acest lucru, pentru că oamenii o să creadă că el nu există. Și el continuă să-și facă lucrările. Trebuie să vii cu noi la una din conferințele noastre, când pe jos au început să cadă oameni care aveau duhuri necurate și au început să se manifeste. Trebuie să vii cu noi acolo, să spui că nu există diavol. Trebuie să cu noi în tabără, când oamenii au început să cadă pe pământ, să se zvârcolească și diavolul, durile să plece din ei. Trebuie să fii acolo, să vezi. Să -mi spui mie că nu există diavolul. să un film acum Exorcistul, sau cam așa ceva. Și am fost întrebat actorul principal, nu știu cum îl cheamă, englezul ăla, bătrânul. Zice că crezi în diavol. A jucat tocmai în filmul Exorcistul. A, se zice, nu știu că cred. El a chemat pe un exorcist din biserica anglicană să vină să se arate, să, să știe cum să joace în film, pentru că el, el nu credea în diavol. Și trebuie să cheme pe careva să explice cum să acționeze, ca să, să pară că intră în rol. Satan e dușmanul tău. Când zici satan, înțelege, e dușman. Vreau să înțelegi asta. Fiți atenți, Diavol. Diavol vine de la cuvântul grecesc diabolos, Diabolos. el diablo, nu îmi place în spaniol, el diablo, Este când văd așa un, un film de asta. el diablo, dar adevărul e diabolo, diabolo e numele lui în greacă, un alt nume care l-are el și este cel care aruncă lucruri asupra unei persoane, cel care aruncă lucruri asupra unei persoane, diabolo. Aruncă lucruri. Știi, știi, și ce aruncă el asupra noastră? Stres, neliniște. Asta le aruncă. Tot ceea ce e rău le aruncă asupra ta. Le aruncă toate asupra ta. Una din lucruri care le aruncă asupra creștinilor e vinovăție. Și le aruncă. Ești vinovată. Tu ai făcut asta și să aduce aminte păcate din trecut. Tu ai făcut aia în trecut. Tu ai uitat cine și tu care ești un copil al lui Dumnezeu ar trebui să știi că păcatele tale sunt iertate, că Iisus te vede neprienit prin credință și Dumnezeu a aruncat păcatele tale în marea uitării. N-ar trebui să mai poate arunca vinovăția asupra ta pentru că știi că tu ești spălat, curățat prin sângele lui Isus Hristos. Amin? Amin? Dar el este diabolo, cel care alung, aruncă asupra oamenilor și le aruncă și dă, și dă, Diabolo. Asta e numele lui. Satan este un mincinos. Biblia spune despre el că el este tatăl minciunii. El este tatăl minciunii. Toate minciunile care vin, vin de la el. El nu este adevăr. De aia, când Biblia vorbește despre armele împotriva diavolului, știți care e prima? Încingătoarea adevărului. Asta e prima încingătoare adevărului. Să vorbești doar adevărul, să nu spui minciuni. Ai fost atent vineri la predică? Spune adevărul. Ai vorbit în timpul predicii? Spune adevărul. Vrei să fii aici sau vrei să mergi acasă? Spune adevărul. Că nimeni nu te forțează să fii aici. Adevărul a trebuit să fie în gura ta. Adevărul. Dar el este tatăl miciunii El este mincinos Și problema, știi care e problema? că ne spune lucruri și pune gânduri în inima noastră Și noi le credem, gânduri despre noi Și lucruri care credem că sunt ideile noastre Sunt lucrurile noastre, dar el e tatăl miciunii Și le pune în minte da și tu le crezi Fiți atenți cum a mințit el El le-a mințit pe Adam și Eva Spunându-le că vor fi ca și Dumnezeu Au fost ca și Dumnezeu? Au cunoscut bine și rău, dar nu au fost ca și Dumnezeu Orașul ajuns mai rău i mințit El a mințit pe oameni din vremea lui Noe Spunându-le că nu vor vedea ei ploaie A, nu va fi ploaie ori va avut ploaie Or, au murit toți Tatăl minciunii El a mințit pe Acan, Spunându-i că a fost ok să ia din prada de război Când Dumnezeu a spus să nu ia din prada de război Ce a murit? Ce s-a întâmplat cu Acan? A murit el și familia lui L-a mințit el a pe Samson spunându că e ok să spună lui dali la secretul, nu se va întâmpla nimic ca Samson, spune-i secretul. I-a spus secretul, a rămas fără doi ochi și s-a te Tatăl minciunii, deavolul. El a pe fiul lui Ellis spunându-le că e ok să aducă Fox 3, ce s-a întâmplat cu ei au murit. Tatăl minciunii. El a pe David că e ok să o ia pe Baceva și că e ok să număre poporul. Ce s-a întâmplat David și-a pierdut fi? Au murit fii, Absalom mi-a murit, a murit alți fii. L-a mințit pe David. El a mințit pe Eu spune că nu trebuie neapărat să meargă la Ninive. Și eu n-am ajuns în balenă, în burta unui pește. L-a mințit diavolul. L-a mințit pe Iuda, spunând că e ok să-l vinzi pe Iisus, e ok. Că oricum trebuie să-l vândă cineva. Iuda a murit după aia. El i-a mințit pe Anania și Safira spunându-le că e ok să iau parte din prețul vânzării terenului și să spună că tot prețul vânzării l-a adus. Ce s-a întâmplat? În momentul în care a venit la Petru, de ce minți? A murit prima dată Anania, a venit Safira, o murit Cine e tatăl minciunii? Diavol. Aveți grijă când spuneți o minciună, de unde să știți care e Nu-i Dumnezeu, nu ești tu. Ai grijă. El e tatăl minciunii. El, tatăl el e tată cu El e tată cu Și ce e culmea este că atunci când Dumnezeu spune să faci ceva, spune Vlad, vrea să fie un evanghelist în orașul ăsta, el vine și spune, nu poți. Și tu îl crezi. El vine și spune, vreau să te folosesc într-un fel. Și el îți spune planurile. Eu am auzit, dragi tine, eu sunt de aici a din 2000 vorbesc aici la tineri. din toamna lui 2000 și am văzut tineri care au venit și care au primit cuvinte de cunoștință au venit predicatori mari au venit vorbitori extraordinari au venit oameni cu darul profetic au vorbit peste tineri de la noi de la tineret vei fi așa, vei face așa și știți ce îmi pare rău mie îmi pare rău că tinerii or crezut că nu pot face ceea ce Dumnezeu le-a spus l-au crezut pe diavol. Diavol a spus că nu poți și a zis ok asta e culmea, că îl crede el tatăl minciunilor. El este un hoț. Și Biblia spune despre el și Iisus vorbește despre el și spune așa, Ioan 10 cu 10 spune ce face hoțul. Hoțul vine să fure, să jungie și să prăpădească. Traducere, hoțul vine să fure, să jungie, să terănească și să prăpădească, adică să distrugă. Ce-ți fură El? Păi și ce vine să-ți fure? Primul rând îți fure inocența ta, îți fure puritatea ta, îți fură binecuvântările pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru tine. Dumnezeu a pregătit un soț extraordinar, dar tu n-ai putut să rămâi pură, n-ai putut să te păstrezi, n-ai putut să stai alături de Dumnezeu. Ce-o fura binecuvântarea? Mă ți -a pregătit multe binecuvântări, ți-au pregătit atâtea binecuvântări, pace, bucurie, dar tu nu nu l-ai crezut pe Dumnezeu, l-ai crezut pe diavolul, ți-l a furat, nai ai pace, nai ai bucurie, nu poți dormi noaptea, ai stres, ești deprimată, ți-a furat binecuvântările pe care Dumnezeu a pregătit pentru tine. E un hoț și fură. După aia, cu ce te rănește? Păi, în primul rând, te rănește și te lasă să intri în anumite relații care, după aia, ți aduce rană. Orice face ca să se rănească sufletul, el va. Te va ataca. Orice, orice poate. Că un băiat, că o fată care te va răni, că părintele tău care îți va spune neîncetat lucruri prostești peste viața ta, că ești prost, că nu ești bun. Te va răni. Pentru că asta e scopul lui. Când cineva înjunghe pe cineva, nu e că e prietenul lui. Nu, când cineva înjunghe pe cineva, vrea să-l rănească și hoțul asta vrea să-l rănească, pentru că vine ca tu să nu poți să mergi după el înapoi și așa că te înjunghe, te rănește. Și îi place când ești la pământ. Și va folosi ce? Profesor, va folosi prieteni să te rănească. Și când te vede rănit, el mulțumi, mulțumit, el e hoț. Nu cumva unii dintre voi ați fost răniți în ultimul timp de el? El asta vine să facă. De multe ori credem că e altcineva în spate, e diavolul în spatele acelor persoane. Persoana care te rănit a fost folosită de diavolul. După aia vine să distrugă. El vine să distrugă. El vine să-ți distrugă viața ta. E dorința lui. Asta e pe inima lui. El are un scop în mintea lui. Laura, el vrea să-ți distrugă viața. Și dacă tu o să lași și nu o să vechezi, el asta o să facă. O să-ți distrugă absolut viața. Și ce ar trebui să, să facem, ca tineret, poate odată o să facem. Să mergem la intrările, într-o seară să facem așa o chestie și să mergem cu o pancardă. La intrările în cluburi unde satan distruge vieți. O pancardă, satan vă distruge viața. Aveți grijă, satan vă distruge viața. Ar fi interesant să pun pe câte acolo la intrare. câte și cu Sammy. Aveți grijă, satan vă distruge viața. Dar a reușit să distrugă vieți. Nu vă spune nimeni când mergeți la club, când mergeți în discotecă, nu vă spune nimeni de fata aia care tocmai a fost violată data trecută la club, nu vă spune nimeni de aia, veniți, veniți la club, fetele pe gratis. Nu vă spune nimeni de fata aia care a rămas însărcinată și o trebuie să facă avort și după aia să o sinucis pentru că acea vinovăție o, a, o presa puternic, nu vă spune nimeni de fata aia. Și diavolul o distruge în continuare vieți. Și dacă nu suntem noi, și noi creștinii credem că noi suntem imuni. Noi creștinii credem că el nu are puterea asupra noastră. Păi are putere cât îi dai tu. Atare are putere cât îi dai tu. Și diavolului e unul ăsta care își șiret. Țineți minte, el îi șiret. Dacă tu îi dai degetul mic, aia un pic, primi-mă de deget deavol, de deget. El nu se mulțumește, el îți ia un ce deget. Pentru că e șiret. Și red. el știe cum gândești. Că dacă noi am fi prima, prima generație pe pământul ăsta, ar zice, mă, se obișnuiește cu omenirea. Nu știe exact cum gândește omenirea. Dar suntem a ena generație pe pământul ăsta. Deja a experimentat. Știi exact cum gândești. Imediat te categorisește. A, asta e, ca, asta e, el are categoriile lui imediat. Are demonii lui care de mult lucrează în domeniu. Și îngeria care au căzut din cer, sunt aia care se vorbește nefeseni, stăpânitorii, domniile, căpetenile care în văzduh, Să-i ei! ei! Vorbeam data trecută la, la tineret, vorbeam că de ce eu îl urmez pe Isus. Și unul din motivele este pentru că am protecție divină. Dacă diavolul când să afară de aici, ea ar vrea să mă omoare pe mine, nu poate. A încercat să mă omoare, dar nu poate. Pentru că am protecție divină. Nu poate să facă ce vrea cu mine. A o, o încercat să mă omoare de mai multe ori, dar nu poate să facă ce vrea cu mine. Pentru că am protecție divină. Am un, am un destin, trebuie să mă împlinesc destinul. Nimic nu a putut să-l oprească. Uitați-vă, eu când am citit, am terminat faptele apostolilor recent la citirea Bibliei și am văzut despre Pavel. Nu știu cât v-ați dat seama. De câte ori a fost ăsta bătut? De câte ori a fost aruncat cu pietre, A văzut că e mort. Citiți faptele apostolilor. Că, incredibil, dar Dumnezeu, a avut protecție divină nimic nu l-a putut omorâ. De aflu a încercat de multe ori să-l omoare. Protecție divină. Dar ce trebuie să faci tu ca să-l birui pe el? Pentru că nu-i despre să fii copilul lui Dumnezeu. Și în 1 Petru puteți nota ce să facem noi ca să-l biruim pe acest... Și aș vrea să nu subestimați puterea diavolului, să, să nu râdeți de el că el e prost, e tăntălău, e prost, e satana. Nu aș vrea să-l subestimați, că mulți îl subestimează și cad în plasa lui. Pentru că e foarte șiret. Nu subestimați inteligența lui satan. Asta a fost o lecție care mi-a spus-o, a fost aici fratele Dick Iverson. N-am crezut că o să ne dea un mesaj așa de bun. Nu subestimați inteligența lui satan. Nu subestimați. Cum îl biruim pe el? Numărul 1. Fii treaz și veghează. Petru spune foarte, foarte, foarte fain. Fii treaz și vechează. <că> fii treaz și vechează. Biblia de 20 de ori în Noul Testament spune fii treaz și vechează, de 20 de ori. Cred că e o chestie aici. Și anume, deodată când e vorba de vegheat, e vorba de rugăciune, a menține relația ta cu Dumnezeu. Ești s-a avut o pildă cu 10 fecioare, 5 înțelepte, 5 proaste, neînțelepte. Cele înțelepte erau vechiatoare, adică. Zinlic își punea ulei în candelă Da, dacă va veni la noapte Trebuie să vă ghezi, trebuie să stau Să mă rog, să stau Și Iisus vorbește despre cele neînțelepte Proaste în ghilimele Care, ha, nu știu dacă vine el O întârziat deja o săptămână Nu mai vine mirele Mai o să întârzie probabil mai mult O trebuie să mă rog eu astăzi Că nu vine Iisus Nu mă atacă satana chiar astăzi El e ocupat astăzi El mă pe călin au pe otii, nu mă atacă pe mine. Nu știu de unde credem noi, da? Și de multe ori începem ziua fără să veghem. Să stăm de vorbă cu cel care ne poate proteja. Și începem ziua și mergem în lume. <laughs> și subestimăm puterea diavolului, Că nu este copii lui Dumnezeu. Da, deoarece e copilul care nu veghează, e problemă. Deoarece e copilul meu dacă nu veghezi, și nu ești trează. N-ar trebui să ieși din casă până nu te rogi. N-ar trebui să ieși din casă fără să ai prote cer protecția lui Dumnezeu. Eu o cer. Un zid de protecție în jurul meu și a familiei mele. În fiecare zi eu o cer. Pentru că știu că e important. Știu că am de face cu un diavol care e invizibil. Cum să-l bat? Unde-ți dau cu pomni în vânt? unde e el? unde s demonii lui? Hai să-l lovim. Hai mai, că adun pistol să ne poșcăm pe demonul lui. Și unde e? de am nevoie de protecția lui. Vegeați și rugați-vă. Doar faptul că ești creștin și vii la biserică nu înseamnă că și... trebuie să rămâi în continuu în vegher. Tot timpul Iisus spunea, vegheați și rugați -vă. Tot timpul Iisus spunea, la ucenici, toți vegheați și rugați-vă. 2. Ia toată armătura lui Dumnezeu. Și în Efeseni 6, eu nu, nu am timp să era asta să trec peste toată armătura. Probabil că va fi o altă predică. Dar această armătură, o parte din ea e aici arătată și parte din armele pe care le poți lua, îi, după cum o să vezi în cingătoarea adevărului de care am vorbit deja, din gura ta să te rog să iasă doar adevărul în ziua aia. Platoșa neprihănirii, a sfințeniei, a purității, această platoșă o primești prin credință. Și când vine între Domnul, ne mulțumesc pentru neprihănirea pe care o capăt prin credință, nu prin fapte, când tu te-ai torz la Dumnezeu Iisus, te vede neprihănit. Încălțămintea râvna Evanghelie Păcii O, dacă am avea noi încălțămintea asta în fiecare, în fiecare zi altfel ai vorbit cu prietenii tăi Ai avea râvna aia Ai spune colegi cu cei care te întâlnești despre Isus Hristos Ai avea râvnă Când vorbești despre Iisus nu, când te pune, Îți pun o întrebare despre Dumnezeu Tu schimbi subiectul Hai la fotbal Ce zici de Răzvanu Cescă? Pleacă, își dă demisia Nu, tu continui pentru că e râvna aia Evangheliei Păcii E vlavia aia, e, Ai o râvnă în fiecare zi ar trebui să ai râvna asta În fiecare zi râvna pe păce Scutul credinței Scutul credinței Credința vine în urma auzirii Auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu Știți că e interesant aici A cuvântul lui Dumnezeu Nu se referă neapărat la cuvântul lui Dumnezeu Logos Ci la Rema Când Dumnezeu îți spune să faci ceva Tu acționezi Deci aici dacă nu vii la program ce unde să-ți vorbească Dumnezeu Poate Dumnezeu spune ceva prin mine și e un cuvânt, rema pentru tine, un cuvânt care ia viață. Tu ascultă de acel cuvânt și credința va veni în urma auzirii acelui cuvânt și acționării pe baza lui. Credința ta va crește. Coiful mântuirii. În fiecare zi satan va pune idei în mintea ta. Ai nevoie de coiful și ca să poți să iei orice gând, roba ascultării de Hristos. Tot timpul îți va da idei, prostești în cap. Va da, te va ispitia, nu te poate face să păcătești Adi. Dar poate să te ademenească. Adi! Adi! Și încearcă să te ademenească. Nu zice așa el, vine frumos. Că o găzică. Adi! <răzări> nu unde poate face să păcătește? Poate ademeni. Poate ispiti. de a trebuie să iei orice gând, roba scutării de Hristos. Și după aia, sabia Duhului, care e cuvântul lui Dumnezeu. Aici vine Cuvântul. Aici vine Logosul. Aici ar trebui să știi cuvântul, să-l citești, să-l hașurezi, să-l memorezi. Pentru că atunci când vine diavolul, vezi, vedea Iisus Hristos când diavolul l-a ispitit, el a doar cuvinte din Vechiul Testament, din Logos. Este scris, diavole. Omul nu va trăi numai cu pâine, l-a lovit puternic. Mm. S-a gândit la te ispită. Îți dau toate astea. Este scris. singur, numai lui Dumnezeu să-i slujești, diavol. Iar sunt nervat. Și bine, asta spune că dacă te împotrivești lui, el va fuge de la tine. Și după ce e toată rămătura lui Dumnezeu, punctul numărul 3, este să te împotrivești lui în credință. Împotrivește-te lui în credință. Uh. E un lucru să fii un soldat, gata, în armat și să fugi de diavolul. <laughs> și ce rost are să ai toată armătura dacă fugi de el. nu e așa? Da. Nu, ești în armat, ai cuvântul, ai fost și ce mare rost că ai fugit de pe câmpul de luptă. Ci Biblia spune împotriviți-vă. Tari în credință. Aruncă-ți diavole stăgețile tale. Am scutul credinței. Aruncă-le. Nu aduc un păstor. Era pe un avion. Și a fulgerat avionul. Diavolul a ca să-l omoare. Și nu știu cum a fulgerat, nu știu cum a ajuns, dar a început, deci o ars scaunul de lângă el. A început să ardă scaunul de lângă el. Și se uită păstorul și zice, satan, ai, vezi că n-ai de data asta. <laughs> Împotrivește-te diavolul. Vine diavolul, te atacă. Împotrivește-te tare în credință Pentru că dacă tu stai în Hristos El este sub picioarele tale Dacă tu rămâi în Hristos El este deja biruit Amin? Așa că aș vrea în fiecare să, să înțelegi că ai un dușman Când te trezești dimineața, ai un dușman Diavolul El Diablo Diabolos în greacă Care va arunca lucruri asupra ta ai un hoț care va încerca să sfure în ziua aia fericirea, bucuria. Trebuie să te împotrivești lui. Diavolul vine cu gânduri depresive, trebuie te împotrivești lui. Dumnezeu a zis că îmi va da viața și mă va da din belșug. Te împotrivești lui. Vine, diavolul și spune, tu nu, ceva, nu te vei căsători. tu ești bleg, ești prost, ce te ia pe tine? viște împotrivești lui, amin? Sau la voi, fetele, ești gras, ești slab, ești mic, ești mare, ești înaltă, ești scundă. Te împotrivești diavolului." Și el, Biblia spune, împotriviți-vă lui și el va pleca de la voi. Dacă tu rămâi tare, el va pleca de la tine. te va lăsa în pace. Va reveni din nou, dar pe moment te va lăsa în pace. Așa că eu cred că Dumnezeu ridică o generație de tineri care își cunoști, care îl cunoști, care își cunosc dușmanul și învață cum să-l biruiască. Bila spune să nu, fim, să nu fim neînțelegători, să nu fim ignoranți de tacticile diavolului, ci să le cunoaștem și să ne împotrivim lui. Amin? Haideți să ne rugăm.